Udhu billahi min ashshatana rajeem Bismillah arrahman arrahim Inn alhamdulillahi ne ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi ta'ala min shurur enfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihi allahu fa la mudlilahu wa ma yudlilhu fa la haadiyah lahu ashadu an la ilaha ilallahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu thumma amma ba'du tajetha lartsimut falandarimut yan vatan par Allahum subhanahu wa ta'ala Zotin e botrave, Zotin ton atë falenderojmë për çti falë dhe udhëzim e kërkojmë salavatet dhe selamët, përshëndetjet më të plota me pejgamberin ton të dashur Muhammed Mustafaun alayhi salatu vesselam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndejk rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit e të saj bote. Të nderuar xhamatlitë, të nderuar vezir, po e lëm pas neve gradualisht pjesën më të madhe të Ramazanit duke hyr në pjesën më të rëndësishme të Ramazanit dhe ajo është 10-shi i fundit. Elusim Allahun jelua alla pjesën e kaluar ta këtbo kabull, e pjesën që na ka mbajtur Allahu ndaj ruan shëndetën, imanin, takatin e tazojnë në natën e Kadrit me dua, me lutje, të cilat na bojnë banor të xhennetit. Allahumme amin. Pandoja para hyrje ne do të vazhdojmë lein Allahu te barekehu te alla në ngjarën e Yusufit alayhi salatu was salam, ku jemi duke jetuar periudh pas periudhe të tij për të bërë do më thanë vargën e periudhëve që ta kuptojnë në njërën në hëllësirat e, e njërësë Jusufit a.s. Kush është duket, duket përcelë me mushafë apo me telefon? Sot do të vazhdojmë me lejnë Allahu të barek e vëtëala nga jeti 55 deri tek jeti 56, i kësaj surë e jetë të, je të begatë Allahu të subhanehu, subhanehu të jala. Kutani sot do të ndalim me lejnë Allahu të barek e vëtëala me një uh, periudhë shumë të rëndësishme të Jusufit a.s. Të rëndësishme për neve e, Do më lanë gjithashtu edhe hyrje e një gjarës e Jusufit Në një kahje, në një kja, kahje tjetër Për mëndëm se Jusufi Alei Salat dhe Selam Tanimo e kaloj periudën e sprovës me vështisi Tanimo e do të testohë dhe do të provohë dhe do të gëdhen dhe të me Me begati Andaj Allah u gjeluarën e këtë dunja kret njerëzit i sprovon me Sprovën e vështisise dhe sprovën e E begatis. Pastaj Allahu xhelwala e don sa i takon dikujna mes provu me, me vështirësi dhe sa me begatit. Ka njerëz të cilët takohen, uh, testohen me begatit. Ka njerëz që takohen, testohen me me vështirësi dhe ka njerëz u hap porzin Allahu te bareke o teala për të nxjerrë të mirat e tyre në pah. Yusufi alayhisalatu wassalam ishte nga njerëz të cilët shprovoheshin me këtë lloj të sprovave. Po çfarë ashyje ç't bjet model për këta njerëz? Gëse ka mundësit i kush me thanë Mirë, o Jusuf jo sprovu e përshemun me vështisi Pa ajë nuk e di që shumë u kanë zëngin Ajë nuk e di që shumë u kanë bret Ajë nuk e di që shumë u kanë bretë Ajë nuk e di që shumë u sprovu e Të qenë uritë përshemun me pushtet e ekzekutive kështë më radhë Allahu gjeloval e e bërë i qëfar Jo, këshire Jusuf, edhe kërë u kanë me famë Edhe kërë u kanë mbret, me kontrol Edhe kërë u kanë me pushtet Ajë si kuraj më franë kur hipi i njeti Jusuf sallallahu aleyhi vësallem dhe këtuve zë ne kemi i brejtet shumta dhe gjithashtu ne e kemi përmenë që Muhammed Mustafaj aleyhi sallatë është modeli më ilartë i jetës së njërzimit për të gjithëta poret dhe fushat e jetës ska, fukarolëk, zengjën lëk pushtet, pa pushtet i fort, i dobet, me fuqi pa fuqi, kreti ka provu Muhammed Mustafaj sallallahu aleyhi vësallem Pëse thamë dhezër ne është të rëndësishme kjo periud e, e Jusufit për neve Nga se ne dhezër jetojmë periudën shumë të njajshme Ndo shte edhe njësoj si Jusufi a.s. në vaktin e tina Pra vakti jonë i njason vaktit Jusufit Pse kjo pengamber, pra para prakish musliman pengamber A.s. dhe është me mbretin e jove slimtarve, jo muslimanve Si e zhvilloj jetën Jusuf Jalej Salatës Ramë Si musliman Dhe këtu e kemi garancën Se s'ka shkel kufit e Zotit So pengamber Kjo garanca e par Pro këtë qka ka boj Jusuf Jalej Salatës Ramë O shte garantuar Se s'ka shkeljet Vijave të Zotit Gjellet Gjellalu Për të fara syje Se janë pajtuar djetarët e muslimanve Se asë një pengamber Prejt e Ademi Derte Muhammed Mustafa Jalej Salatës Ramë Se kanë shkel vijen e kuqe Talau u gjitha për ndryshe U testohet pengamberia A në na besojmë se asni pengamber Nuk bjen gjuna e të mloja Vë hasha edhe Zotin Aruit me të pasoran shir Asni her Atare kjo lezër shfa nga garanton neve Nga garanton se Nëse Jusufi ka jetu si vakti jon Dhe nga garanton se ajs ka shkelvija Atare ne Në gjarnën Jusufit Kemi shumë mundësi për të vjel Për të marë Mësimë jetësore si duhet ne jetojmë si musliman në krizat që kanë jetojna para anë në, në via të kuqe. Dhe kjo vjen shumë e rëndësishme. Gjasë na sot për shembull jemi musliman, po elhamdulillah. Mirë, po për shembull, duhet garantojmë vi, ecje drejt Allahu xhe lala pa i shkël via Allah të Allahu xhe lala. Nuk ena mëshkuze që na mëshku te Zoti xhe lala. Po mëshku me iman, dallon mëshku e pa iman. Mëshku te Allahu xhe lala pa i shkël, ato Vijat që ka i ka vendosë Allahu Gjelluala Dallonë në kur i shkel Apo, anaj ne dëshirojmë me shku pa i shkel vijat Kanë e kemi model Jashta Muhammed e Salam që është pris i modeleve Tani e kemi na Jusufin Alei Salat e Salam Anaj vini reksaj nga sot shumë në ansi Ne do të citojmë dhe nga fjalë të djetarët të muslimanëve Citat, fjalë për fjalë Nga se meselja e madhe Meselja është e madhe Thotë Allahu Gjelluala, audhu billahimin e shqetan rëgjim qaala jajalni ala khazaini l-arzi inni hafizun alimun wakathalik makkanna liyusufa fi l-arzi yetabawaku minha haithu yashau nusibu birahmatina man nashau wala nudiju agaral muhsineen wala agru al-akhirati khairu l-lathina amanu wakanu yattaqoon sadaqallahu al-azimu të fardai të naka zhoti yon subhanahu wa ta'ala të fardai të nga zhantanir Dul prej Burgut Yusufi alayhi salatu wasalam u pastruen nga pa, nga fajësia, është i pafajshëm, ka çën durimtar, ka çën besnik, ka duruar pafajmë në Nidburg, ka dal në publik se Yusufi është ai i cili gruaja e princit e ka provokuar dhe Yusufi s'ka dashme bapunën e keqe e kanë marrë vesh këte Egjipti. Tani kur fletmë rrethim me ta, parën fjalë që ajo thotë mbreti Masi të fol më Yusufin, çka i that? E ti o Yusuf kitën apo pozitë të mëdha. Çfarë pozite? I ka dhën Mekin. Çfarë më ndodhi gjëratën e kaluar Mekin? Ha, skitë Egjiptio joti. E kjo zorësh është punë e madhe. Me than dikush keti jotia. Ja. Ban çka dush, jep çka dush e këso më rad. Andaj vezë këta ja ka dhën Allahu gjerë Sulejmanit alayhi salatu wassalam, me thënë se Allahu jirat, ka matman, ja ka dhën shumë më të madh Sulejmanit, kimrët ja ka dhën Yusufit Egjiptin. Ka dhën Egjiptio joti. Ti panë që ka dush Pse o dhe zër Nga se e ka pa Se Jusufi Sallallahu aleyhi ve sellem Oshtë ajë cilja ka komentu andrën Ajo andrë 7 vite Me bollok Dhe 7 të tjera me varëfori Vesh që kje në dherë pi kriz e venin Vesh që kje në dherë pi kriz e venin Andaj e ka blersue Ilmin që e ka pa Jusufi aleyhi sallatës salam Dhe nuk ka hezitue Tani dhe zër Djetarë që ka në dherë pi kësajna Para sa të kalojmë te ajo çka dash, është me rëndësi për neve. Do të thotë tani çfarë do shohim që do një ngjashmërinë mes mbretit dhe fillimit të ngjarjes. Fillimi i ngjarjes. Ne kemi mbretin, edhe e kemi Jakubin atje në fillim. I kemi ktaçka e provokuon gratë, edhe gruaja e princit, edhe e Gjüttemburg. Atje në fillim çka e patam babën me vëzërit. Çka bën i baba? Çka bën i baba? Baba i tha etë këtu me muë, unë e ti veç folna mësja u kalzo andru më vlaznihve tu a bo qka banim breti, tha etë veç me muë estë të hlishu shikonjë dheze gradualisë si po e këthen Allahu në gjarin në binarët e veta o Jusuf, pra Allahu qëfar përban me Jusufin a folim e vetë me babën atje po dhe zi qka të është të nërban me gjyjtë në bunar ja tani po këthejat atmosfera e njëtë, veçë jo me babën por dhe tja mundcon Allahu në gjarin babën me hip, Atje baba me Jakubin, Jakubin me Jusufin folën vetë. Tani po folën mbreti vetë me Jusufin. Apo, e qka i tha dhe zër baba, pra, qka kuptoj Jakubi se Jusufin me Andrë, qka i kuptoj? Se një mbëdhjet, yje dhe ana dhe djelë që të divinë sejsh dhe kush janë, janë një mbëdhjet dhe lezrit dhe, dhe baba me Andrë, apo me tezër. E miro dhe zër, tani, apo fillon që kjo më realizu që kjo Andrë, po, qka Inka e lumi dedi na makin. Këto vjen jo shtyoti. Kush po maja këta mbreti. Kur kush guzon motu porzie. Ata çka jujtën në bunar, është në ket skenën e teatrit. Kush e jujti në burg, e jujton ata ma push mbretit. Apo, ata ma push mbretit. Prap Allahu u gjela këta te veni vet. Për sikur atje nxjeli pi bunarit, këtu e nxjeli pi burgit. Vezë bunari dhe burgi janë ngjajshëm. O jujtë sprov. Apo, andaj nga dy sprovat, bunari dhe burgi Do të shumë në batje ma vonë Jusufi kur tja përmeni në vëzërve të vetë Se unë jam sprovu me juve Për Allah u ja u falë Qfar ka thanë? Allah umë ka pështupi burgit Realisht nëse e merë Burgin dhe bunarin, cilë jam a i ranë? Bunari Se në bunar ka ronë në vëzërve të vetë Në terë, me tutë A në burg ka i madhë O kanë i sigurum Bukën e ka pasë e kështë më radhë Pse e përmeni burgin që mështë i ranoje? Vëzërit Tuleza kemi ngjashmëri, banem, ngjarja është shumë në lidhje me njëra me tjetrën. Sikur që në fillim e afroi Jakubi tash pe afron mbreti. E qitollëse çfarë kemi, kanë von dietarët. Nuk ka një vlerën e njëri të vlefshëm pos i vlerësuari. Ktu po doja na me dal. Pik kam mbreti tha astakhlsuhu li nafsi, lemani mu tha Yusufin veç vet, dilni jashtë. Çfarë ka baur po, vetë ju Sufi? Vetë për më e pa në njëri të vlefshëm dushmikon i vlefshëm. Apo, andaj i vetmi njeri, më nëmën, i vetmi njeri që te dietar polimizohet aka hin islam, ajo është Çigineri. Mret ja ka hin islam ajo. Sigurisht që ka ardhur nga ibn Abdullah ibn Abbasit, Mujahidi, Mujahid ibn Jabr, rahimahu Allah, dietari i madh i muslimanëve komentatori i Kur'anit i vjetër, çfarë ka thënë? Ka thënë kim mret jo bëo musliman poshtë ka kallzu. Kim mret o bëo musliman poshtë ka kallzu. Sigur në xhashiu Që u bë musliman poska ka kallzuar. Andaj shikoni këtu Allahu u si jasi aporten disa vlera që ti mbretit. Pse? Nga se mujahidin çfarë ka thon? Ka thon kë u bë musliman, por nuk ka kallzuar, se s'ka pas mundësi me kallzuar. Emiru do të çtut çfarë kemi, mimsim shumë të mall. Shpastë gjejmë njerëzit ua mohojn vlera të njerëzve. Ua mohojn aftsit njerëzve. Dhe të shkon shumë rrezik. Njeriu mendon, mendon me vetën e vet. Thotë se kur vler, Aja, t'a mohoi unë dikujt një vlerë, m'rritet vlera mua. A e kundërta është. Pohimi i vlerave Mi amiratu ja dikujt vlerën I bje që ti e i vlepshëm Se ti e pave vlerën Edhe e njofte Mi e pave zërti dikujt përshemull Do pare Edhe i thu qëto janë 100 Qëto janë 200 Qëto janë 300 Kur ti apohon Qëto janë original Qëto janë 100 euro Qëto janë 200 euro Qëto janë 100 dolar Qëto janë 200 dolar Kur ti i pohon qëto qka, qka ka qëta Se ti përdi qka original Dhe qka nuk original Kur ti i thu e dikujt pare Dhe qka i ka original Falëci paske Qëka i bjeqë i kjo? Se ti e ki zili ata Ose i, i ignorant Se ti qka e vlepshme Kure ti e di se ti qka ka vler Kure ti e gjeni diamant Ama nukaj i oti Një diamant, amma nukaj i oti Edhe i thua ti qka e ka, zotë një i thua Qëke qka e ki ndoro diamant Qka i bjeqë kjo, dhezër Se ti e njohëz i diamantave Dhezër, kur njëri ju e din se Dietar jo dietar, doktor jo doktor Inginjer jo inginjerë Dhe i devotëshme o i devotëshme Fisniku o fisnik Kujdesar i shpijes i moralqem o kujdesar i moralqem Kur ti i pohon që të vlera Kjo ka zonë që ti je i vlepshem E kunder ta Kur ti a mohon dijen djetarit Kur ti a mohon mjekësien mjekut Kur ti a mohon ingjenjerien ingjenjerit Kur ti devotëshme në që unë të prisht Kjo ka zonë që ti je i prisht Se ti spedi ku a vlera Pe i vlerave që ti mreti Cile o dhe zër e diti se Jusufja i madh Anda i tha kejtë e gjiptja joti o shumë në nësi në kohën që ka jetoj në na, me ja ditë vlerën ati që ka ka vlerën, sepse na e na të jutu në kohën e shkeljës e vlerëve. Na me zorë dojna dikan që ka vlerën me dhonë, po lebe se s'ka kur gjopëja tina. Ku shjeti? Ku shjeti me ka zhu vlerën? Thot imam dhe hebiju, në limën e, e ti të madhë, sieru a alamin nubele, e folë për një djetarë, dhe ka zhonë që farë vlerën ka pasë, dhe natë kohë ja kanë qi si a de kadrin vetvetes mi a dit kadrin dikujna. Mo nëma bezirkecali. Ku munët në një injorant, në një padishëm, ai hallin e vet se de e ka më ditë se kush është dietare, kush është inxhinjer, kush është farmacist, nuk ideja jato. Andaj muslimani duhet të më mësuë, me, me gëdhën vetvetën e vet, mi pohu vlerat. Mi pohu vlerat. Andaj Abdullah ibn Abbas çfar tha, radiyallahu radi an, tha nëse ti e bë dietar, bahu nçanc. Nëse që e ba dhe që ta Tha duj që to Janë që to muncilizër O mu ba njeri vlepshëm Nja O mu konë në zanës Shkonë të ustaj mu ba Mirë, asë njanë nëse ke pas fatin Asë tjetërën Supozojna Asë Kur'anin se në kemsu Asë ustaj Kur'anin se nje ba Asë talebe, asë hoq Që ka munë nëshë mu ba ta shë Njanë i dhëtë me këntu dhijat Tha ta dojmë një basi Oshtë edhe një mundësi të ka dhënë Allah u Gjellu Duja ta. Tha jashta çetinve kët kullot. Kështu tha vllai Ibn Abbas, vllai Zot. Komentatori Kur'anit. Ose je tha çe di Kur'anin, ose je nzan çu mësua, ose i do tu dit këta? Mir, joni thot, un shembull, as nuk jam hoç, as çe di Kur'anin, as nzan çu jam, as nuk i duë. Ku po Jesune? Ka thonë, ka thonë vllai Ibn Abbas radiallahu anhu, kët pjesa tjetër janë për kullot. Përkullot, o dhe zërë, a i kuptoni përkullot, që ka i pje, së marrë në veshë ata kur gjohit, a nëse shiko, njohje e vlerave, dë bandë me të regjistru një sori, që ki mreti ja diti vlerën Jusufit, andoj allohu gjelona pes hergjetsur e tha, vë kalël melik, tha mreti, pse? Sa ajpe ditas e ku sojë Jusufi, a ja dim dhe zërë në vlerat, gjërave e vlerat, a ja odim, ata që kanë merita, ja odin meritat, shpesher jo, fat Andëzër, Muhammed Mustafa, Seram, si cilit i a jep të vlerën e vetë, tha, ma i buti u meti, temo është e bubekri. Abo, ma i qëndrush me më din, o omeri më khattavi, i forto, ma i marrush me është Othman i më një afani. Tjetër, qëfar, nuk i përzit i vlerë, ato këtë janë këtë marrushëm, ama Othman i tha, ma mara lija për këtëve. A tha, sa i përket gjykimit, ndorë në ali ju të Edhe këshirët të tjerë vëzër, kër e vetën, bëshemë kër tha për nga merë e sëlam për besnikrijen, tha besnik ju ki ometi cilja, e bu ubejt e në gjërrah. Mi njërë i thotë, e kuat takati, edhe për takati nga fol për nga merë e sëlam, tha halid më në lëllinja takati këti ometi. Shpata e hapër e Allah u gjërën në tokë. Mi po, pse nuk i përziti për nga merë si e sëlam, si cilit ja dha vlerë në vetë. E bu urejra, e bu Shtroma petë kënë tanë Qitë ma gjyë bënë tanë Të ta mushi me hadithë Të ta mushi me hadithë Edhe seher që kazurën e hadithë Ka thënë e borera, nga bihorera, nga bihorera Se dhe zërë Si të selje ka posë blerë në vetë Kua në Kur'ani Kusht kush do me lezu taze Kur'anin Taze Frens këtë, qka du të me ba? Thane të amore pi Abdullah i blime s'audit Shkone dhe zërë Erdi njeri Të pe nga meri jonë sallallahu sallam Dhe kishte ard pi larg. Edhe e pa vënë zonë njëri çet, njëri urt. Nuk tha ve zonë se e safe, jam tepo këta sunë lavdrojun në miniharketa, miniharë lavdroj. Tati pas këtij ditë cilsi shumë i dallallahu xhelalu ala. Qane i urt, edhe i kadal shumë spugutçi. Miniharë lavdroj pejgamberin Jonsa sallallahu alaihi wasallam. Shiko pejgamberin zonë pa një e pa njëri kur njëtë në jetën e vet se ka pa e ka lavdroj, do të di më andej. O konin mrat në Bisinin. O konin mrat në Bisinin. Pejon Sami bin Mekki u ka thon sahabeve, shkonit te çajmrat, se unë këtu s'muj me urojt. S'kam ta kat me urojt. Shkonit te Aj. Ku është Abisinia, Allahu Zot. Abisinia natë vakt Habeşe. Bilal i vjen picade. Atje okonimrat Negashi. Negashi domthon titulli mbreti te Abisinis. Janë konë te Kristerë. Çfarë ka thon Peygamberi Allahu sllallahu alaihi wasallam? Nuk ja ha hak i njerëzve, zë Allahu Zot. Tha Peygambeli Allahu sllallahu alaihi wasallam, shkonit te Aj se në tokën e atij s'buan zullum çelë shkonin te se ai sen tokën aty zba zullum apo sikur se amr ibn al asi e përmendin se i kumpar romak mundonmos me baj zullum i kumpar bizant mundonmos me baj zullum kjo vler çka kjo vler çka ja pohoi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe zot çka rezultoi idul pejgamber son parashikimi idul lartpancia kur vdes çikinjeri pa pejgamberi alajhi wasallahu alajhi sallam dulni dit pe ditve në xhami tha sahabeve rreshtonu Të jafal në gjenazin një vlavit juve, që ka dekë, një burri mirë. So havo të u që ditëm, kush ka dekë? Ku, ku a gjenazja? Tha në besini i ka dekë. Në besini i lezën. E ka pranu islamin, s'ka mujt me kalzue. S'ka mujt me kalzue. Qëka tha për një në sëram, s'ka atje kush më jafal gjenazin, njafal june. Shkërve zër Allah u gjela kurdon, të banë se bep aja atje kur se ka pa për një në sëramë. Andajet ar kandam për shemb në Xhashiu, është musliman, i ka os pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ama nuk ka sahabe. Pse nuk ka sahabe? A sharti mu ka sahabe që me jetuën i vakt. Pse nuk ka sahabe? Sesa se ka pa. A ja ka fal xhenazën Muhamedes rah. Andaj për shembosh për kurdoin me e kalit trumin e nxancave, çka thonin, thonë, thonë kallzoman i njëri i cili, pejgamberi ka fal xhenazën, maj nuk ka sahabe. E kujtë në Xhashiu. Shikohet e se këto vlerat Indajti për nga meri jonë Jo veçka që dhe zër Për e mësam e pohëm të edhe vlerën e qafirit Kërkisht e vlerën Luftën e bedrit Lufta ma e madhën islam Dalin dy palë Palë e muslimane dhe palë e jo muslimane Reshtohen, reshtohen edhe ata 317, 319 Me nimi njerëz Në prijet të të të nëve Kryjet të të nëve ukon e bugjehli Edhe ukon Umej ibn Khalef Që ki e bu gjehle kanë gjitë luftën Edhe u me ibnë khalef Edhe pritën o konë njëri e, O qujt o të betu më në rabia O të betu ibnë rabia Këj ka qenë Baba i Hindit Gruja e Ebu Sufjanit nana muavijes Pra babgjishin nga nana i muavijes Regull Që ki njëra konë shumë i urtë Ava zote ka shkujt me dekë qaferaj Kur dalin luftë Për një mësën, për një larkë, e ka një larkë, e ka një larkë. Ka thonë, shiko, unë e di se otë betë në në rabia, kam ju thonë fjalën e mirë, më zba një luftë. Më zba një luftë, ama ata s'kanë menguë. Shiko një dhe zërë, që kjo vlerë. Otë betë në rabia, edhe otë betë në rabia dhe zërë, anena, ka qafirat, edhe shka ju ka thonë? Ka thonë, oju njërës, në lupak. Ky, i ka dhimunëci. N Muhammed Mustafaja, salallahu aleyhi ve sellem, ju së në fitoni, ju sa ta kanë njofë, Ibrahimi për pengamër, ka thonë, si tjetë pengamër, së në fitoni. Munëcija di cilë a, rëndës. Ka thonë, nëse nuk ko pengamër, erdzon Allah, edhe ju li rohni. A janë që të di munëcij që në usha? Që në usha janë? Thot pengamër aleyhi sallatës salam, a janë ma i mes më të të në, a ma se në gojnë? A janë ma i mes më të vlera, në dhe zër Se që kim brejti Fitoj në nam, histori, mu më përmen Derin këja med Pavarësisht a është e sakt Se e ka pranu islam Apo nuk është e sakt E cilë është, vëllëzër, që ka mërmen djetar Se kim brejti u koni meqëm Me bom i pasngu ai, koni, vëzër, Kim brejti ka posë dimunci Si hirë bas të veti kanë thanë Andra që i kepa po, ti O, atë janë të andrat përzime Shka ke hangër dhe një gjelu E të ka përzi barki Para në vëllëzër, kim brejti me pas 70 vdekje, sikishin pas mundësit xhenazut Minal. Amba këll koni mësh, më tha, jo, bëma Jusufi këto. Shikom Zot, kur gohoan njerzit e mëshëm, e shporton venin, i shporton shpirtrat, dal pikrize kur gohoan me ngjeletit, me ngjeçetit, ata të cilët mendojnë vetëm për urinën e vet, për kranarinën e vet, Zot, bëhet bela e madhe. Elux me Allahu, qe Allahu na bojë për njerëz të urtë. Pënjëzot mëngjur, për njëzot zot ia kanë ndron Allahu xhelaluhu. Allahu zot, ky e pati Jusufi dhe e pshtoi venën. E ka pshtoi venën me çfar? Me atë se unë e di ku ka vlera, te Jusufi ka vlera. Atë i afroi, e afroi gatvetes. Pasaj dozë çfar tha? Kur ia dha pozitën Jusufit, tha Jusufi alayhis salam, qali ja'alni ala khaza'inil ard, inni hafizun alim. Jusufi alayhis salam kur i tha Keti Egjiptiojoti, "Kij vancat dush?" Keti jotija Yusufi alayhis salam vëzer, shikoni, e bënini hap shumë të madh. Nuk tha as diçka. A keni pas kurdhën e gjithologa? A keni pas logo shkencat. Gjitho ke shkencat. Çka i thonë vëllai, doktor Hoxh, mi fti brat Khalid Ebuhore. Ke ti amovë vëllai. S'munë që vëllai mu gon ke, dashsa si e hiç, si e kurrë. Nuk mund ke, të zotojm këta vëllai. Nuk tha Yusufi apo mira diçka. Amë edhe ushtrin, amë edhe parët. Ami edhe këtë sektorët ami, edhe shëndetësia na, jo nuk thallë zot. Çka tha? Jo. Në rregull jamë. E e kuptoj që ka opozitë më tëmëreti. Tha jo. Mu ama vesh ekonomia. Zot, mu ama fa vesh ekonomia. Pse? Sepse për këtë punë tha jam shumë i dixhur. Jam kujdestar, besnik, edhe jam i dixhur e në këtë punë. Zot, nga kjo na as ka nxënë na mësim shumë të madh. Para sa të kalojmë te adhomsimet tjetra, sa do t'i pun me len Allahu te bareke ve teala. Kur ti caktohet në diçka, mos uimu madhan, vallaun e se jap tash. Jo, jo, kishit at takon as takon. Oherë zë ti me njerë imam, atë si e për imam. Mos uim vallaunu më ka njerun e dalpi këtu. Othon se nuk nuk e di për kët punë, nuk banë më mor njerën në çaf. Oherë mantilli i doktorit kushton, ku kushton me pak dinar. Kapucci i Hoxhës jo, është me pak dinar. Ama përgjithësia, dia, zot zotësia e saj ajo është e madhe. Ti më ti më dhanë vulën. Andaj çka i tha ai mbretë shërtori mbretit kur ard në burg me Elip Jusufin, kur i tha, "Ma komento andrën." Çka i tha? "Eftina vulosoj Jusuf." Në fillim i tha, "Kallzon, tash vulos," sepse se ti ke i vulën kësaj pune. O zot, na pa pasni vulën në punë. Mos e më, semer. po kam çefun e vëll. Po kam çef, hinon di burra. Dhe pengamë meri jonë sallallahu aleyhi sallam Dhe i tha nja Rasulallah Na jep ka tu dheve ka një pozit Bana kriotar Bana komandanta Qka i tha pengamë e salam? Tha në nuk ja japna ati qka e lip Në nuk ja japna ati qka e lip Po këtu Jusufi e ka lip I gjalni Më që djetarës kërë kanë thonë Ka thonë Jusufi se ka lip Komenti parë është Se Jusufi aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu Ai ka thon Marku dush. Ki ka thon qitu. Dhe koment i dytë është e Kalip, i Xhalli, ba mua. Ban më mush mu kët pozit. Mirëzon nga na msimin çka duhet më nxjerr. Nëse nisën nuk e di ti. Pse dush më mor për sipër më e ba? Pse dush më mor? Për shembull metalon një anë për shembull. Ta na vëzën. Ti kur smuhesh vet, a bash doktor për veti? Apo, me ta më rjohem. Ah, to doktora dallavergji kuj diçka? Bë ma mushka, jo. Pse vëzë? Çkonë sistemi siçi si është i i i rregullum. A keni poku shkodën e Barnatorave zonë? Barnatorave. Barnatorash, sigurisht që ka thënë Imam Shafiui kur i ka pa muhadithat. Imam Shafiui, Muhammed ibn Idris, dietar i madh. Ç'kë dietar zonë? Imam Shafiui me Imam Abu Hanifën, çdo dy janë me dy paralel të erë me Malikun dhe Ahmedin. Kto janë muhaditha, këto janë njësi njerëz të trungnit. Çto do të bëjë blazhar e kanë balancuar këta to ditë të. Kta i kanë dhënë material edhe dikush të ne ka murë vesh, ka thonë, qyshbe ju e balatsoni këto, jo këtë, ka thonë, ngo kështu, a ki po, ka thonë barnatore, ka thonë, bo këmbo barnatore, sajdo lije, i, i thonë, barnatore, ushitën hapa, ka thonë, a i barnatorës, qka shetë hapa, a a i ta jepë recetin, a hoxha, ka thonë një, a a ja doktori, ka thonë një doktori ma jepë, edhe sotë dhe zroshtë në një, po shimu të shkonë barnatore, a i ka ketë Medikamentet Ama a i që ka thot A thot A thot ti bema si të na bema Jo jo Thot ku e ki e, recetet Po ka vitamina që jepen që është të falas Ama ka gjërat të cilat ti skudzon mi mor me as një monir Pos me recet Pse Po me ba me ndodhe keqja Shka ndodhe Kush me mor përgjëci Ti me shku mësë një të bërnatoria Jo A i bërnatoris të dhët Jo jo jo Të receta atje Shko kush ta ka dhonë ti e receten E të receta ka përgjëci atje. Kush e ka A kuptonë që kërë të kulume që shtu? Që kërë i mamë shafiju sashtë sa, qëfar shemi dhe tha. Thango, Ahmedi, Maliku, Muhadithat, Sufjani, tha e kanë hadithin, kjo i lachin. Kushtë tamaran i lachin, tha une, s'ka kontradikt mes Hoxhës dhe Kur'anit, s'ka kontradikt mes Muhadithit dhe ati cili i ka dhënë Allah u gjelatru. Anani ditë për ditë dhe dhe zër, imam e shafiju, e njëfte, e njëfte hadithin, Ata imam Ahmeti që ka tha? Imam Ahmeti tha, Rahimehullah Mësë me paspo imam Shafijun Unë shkasht i, un, shkash i morë vash hadithet Shkasht i morë vash hadithet Në ditë për ditë dhe zër Vinë vin, ven një gruje Te disa prej nëzansave të Ahmetit Edhe i thotë e gruje Thotë une lojt të isham me pare Lojt të isham me pare Edhe marrë pare Mirë Tha ka rast kër jam me tikel mujor Me, me, me stacione Tha, m'ka than dikush ku ti jeh nat vakt mos lajtesha se ti laj e papastër er, mos lajtesha e ardte këto hoxha lartha ka xhomni ba ban me lajtesha unë kur i kam këto punë ajo këto than valla sedina si nuk e dina njani pitën tha shko te çaj hoxhas atje te imam shafiu thash ko vetë çaj ata ishte i ri imam shafiu thash ko te çaj a maj nuk ish hadith thash ko te çaj ku shkoi te imam shafiu çka i tha po tha te lejohet te lejohet para pra kishta i than kur ta vetësh Atë lejot ajo, vetë e pse Sa e di pse Edhe ajo gruja tha, am lejot Unë me latesha me pare, kër i kam ciklin mujor Tha për lejot Ajo i tha, e pse me lejot Tha sepse për nga meri johën sallallat Shiko dhe zër, që kjo i lachit Atë e jamaru i lachit Ama kip di që mi a dhan Apo, njëri thot Allah u ka dhanë kuran Por na e dim që Allah u ka dhanë kuran Ti si e që me e marron i lachit I tha i mam shafiu, sepse për nga meri johën sallallat selleb -sall Në ditë për ditë ve gryja vet. Nisoi si se aj, siçi ti të shkaj tëm vet timuë, e ka vetë ajo. I ka thonë ja Rasulullah Aisha, kur po vin cikli. Çka kam drejtun, nëse as kam drejt. Çka i ka thonë Mesram? Ke këti drejt, veç mufaqi drejt, edhe ma xheru. Skite veç mufaqi ma xheru. Bambuk lëndesha punon, ke ti ban. Ajo tha, "E faleminderit qom. Erte këto, të këto xhallor ti." Edi tha, "Kështu këtu më tha. Edhe këto, çka i than? Çat hadithin që ta ka kallzu, na ja gëna msuë." Amadana nuk e ditëm me komentuar. A e kupton ozër? Tha çat hadithat e ka xhazuim Imam Shafiui. Nëhën e ka xhazuon, nëhën e ka transmetuar. Oma ajë bimë marru ilaçin. Agriballozër për shembull, ti e merr dronin, ama zdruktari ti më e punue. Andaj ti ti kur shkosh në barnatore, s'ka drejt barnatorit ti më me dhon medikamente. S'ka drejt më dhon barna. Pse? Ai thot, "A ki recet? E vulos pe mjekut, s'e? Çush me ta dhona ti." E mirë ozër. A e dini në ç'një alamat që është asaj kaç? Parame në vetë në maru i lacin Asë maratore s'ka shku A thëtë unë e maroj vetë Që kito a jeti që tu që a di Kusht dha leja Allah Kusht dha leja Allah Sa, Kjo rëzik i matë A da shkë dhe Jusuf a.s. Shkës kës ka i tha Ti madhove mu këtë pushtetin Unë jam për ekonomi Se që ta e di Që ta më ka dhona lohu i gjeluala Dhe shfar Që ta shkriza pason Për me regullu Andaj lem që atë andrësh atë komentova Lem të zbatoju në komentin Anë dhe dhe nga kjo që kamsojna, se, kër nuk e kini atësi, mos i dilë zotë, kër nuk mund është me ba një punë, mos i dilë zotë, ka thambe nga meri jonë, sallallahu aleyhi sallam, nuk i takot mbesimtarit me përullve të vetër. Dhe dhe maran, wallahi, maran, se me komentunia jetë të diska ashtë. Ha, përshemë, maran, se sa, uh, me ba operacinin njën e diska ashtë, me komentunia jetë. Me të dhe të i di Allah, e kena benjë njëri të smut, du të në bërë po operacij. As një doktor nuk ka këni pari. A për mërë bello, që ku i ki i gërshon, mërë, mërë be drejtoje. O dhe zërë, a, a ka më bot njëri të manë me mene, a një be thot, masi, masi që e manë tilën, tak? A, a mënë e prejtë barkin? A mënë e prejtë barkin? Me thonë, a e dhe bismillah të vë keltuar Allah, edhe pak rukje edhe e frinje. Edhe Azdhami nuk ja prejkë, pëse? O barë e madhe, o dhe parameno timi hi në ngërshan Kur'anit, që tu që kja jetë qështu, që kja jetë qështu, që kja ditë qështu, feja islamet dhe qështu, sa barë e madhe, dhe dhe dhe kjo, a dinim se nëzemër operacija tje, që kjeta jetë majë, që kjeta jetë mëse majë, kjo atë ndodhë, kjo e realiteti jone, a dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe pse ekonomin por kta jam iaft. A e dini si Allah se cili prinjeve za porcha na iaft. Ishaq ibn Rahawai, hoja i Imam Bukhariut, kolega i Imam Ahmedit. Çka boni vëllazë? I mësonte nxansat. Si cili ti shih të shfarapsi këta. Apo, vëllazë sot ka shkolla në botë, në vendim, organizata, e çon djalin, e çon vajzën, të kallzojn kanon ka kë. A po inxhinier, a është për shleper, a është për kamion? Ah, por banatore me meçenia, çqi hap pa matematik, kalzojn. Nuk e din çim për çim, parafrim pse? Mos më harxu vakt. Se ki nëse, a kini posë çfar? Baba ka vendos me çu këta për inxhinier. Po çfar inxhinier që të mbazhosh sapo inxhinierki. Kaq çe baba, më urrej katron inxhinierin kompleto Allah me fabrikë me kë. Sa është ai? Po kaq çe baba unë kurs si ia baj Allah mos më bën një ani pim pë, pim vet më hoç. Po zbaht Allah. Nuk shoh kemë dëgjira. E kanë bo një jetë une me bo pilot Nuk shkonë, nuk të ajapin mundësien A bo, shkëzër ishakim në ra havej Pi përcel të nxansat Përcel të nxansat Edhe i rasinit e iman Bukhariju Tha, njani pi juve A e sinon të iman Bukhariju Letam ledhe një liber Vec me hadit e caktat për nga beris Iman Bukhariju qka tha E mora mesajin e qovën ven Gjash më dhvjet e ka shkujt sa i Bukhariju Iman Malikov dhe zër Kur e kanqu Imam Shafiuiun me mësui Imam Imam Shafiuiut Maliku, e Malikut e kanqu me mësit. Se Imam Malikui ka pas po sh shartat e ranave me, me nejt me ta. I nipau i thot, "O Allah, ky ky s'prandaj ke me sicullin me nejt, po s'is mendova valla." Si mendova valla, kjo feja Allahu jë luanat do të u porcel, m'oninë mart lart më shumë. E kanqu Imam Shafiuiun me mësit. Me mësit e kanqu, "A po prano ndjalen me mësui te ti?" Dhe ka pranuar kushtet. Fati Imam Shafiuiu, letër, ai keni pasën Kur'an, çfarë do libër, kur ban kështu? A, a e dini këtë zonë I më më shafiju dhëtë As që shtu së ku mba para hoqës As fletën kërë e ku më morë ka dale Më stani e hoqëja Më stashtetsoj Pane më vëzër njërë zësë si silë me hoqëalar me, me më vëzëlar A vo Ku i e be edhe mo E dini Uty, Oj, oj në deru ma a, a, a ki, a ki konsiderati A e di që ka do me dhanti me ka një të silë A, a e di Vëzër këtë janë realitetet duhet më i përmisu Ima Maliku kër e po Shafiju në që që posilët Tha që kim të rëshikon në muë Që kim të rëshikon në muë Apo Dhe që kë një rënditjet Ebo Hanife, Malik, Shafiju, Ahmed Apo Edhe dhe Shafiju kër e po Ahmedin Kër u takun Edhe vetën kush mastije Tha që ki, i Bagdadit Ahmedin Kjo zëngjirë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Pa i plus urë osunhete, e kam marr, sa dush që e marr. Sunhe par rregulla. Ktu ka rregulla. Ja ja kushton njëritën, ja smunesh me invi. Andaj në vijnë dijetarën, vijnë trashëgimtarët pejgamberëve, duhet me i me ligjë çka Allahu i ka mësua ata, jo ti me shpik ligje, me ligjet e rrugës e sokaki, e së holëzës, me ligjet e sokakit, me ligjet e mahallëstane. Smunesh me drejtut i vijnë Muhamedit Mustafa e sallallahu alaihi wasallam. Me sehet e buxhelit dhe Ume ibn Khalefit mesila te faraonit, su neçon ti mesazhin e musa alayhisallatu vasallam. O o eçon me me, me legitati onukshkon. Alladoja kjo shume rancisje ta kuptojna çfarë, se actit duhet ti dim se çilat kemi mundim u bë. Nuk shkon me dëshirë, shkon me me mundsi. Dhe çka i tha Yusufi? A ditë si i kam për kët punë? Se dash ja uni thot. Po dhe Yusufi ka thon banam. Po shikoj ka argumentuar. Para ksoja ka ditë, çka i vati tha, ti je këtu i i pari. Çka duj të bën? Me kinun. Ati e ki venin tanë Qëka tha Jusufi Për keq ka pe lipi për ekonomi I kam ditë cilësi Ka thonë djetarës Qëto ditë cilësi I duon qësaj, qësaj vepre Që ka thonë Na jetin 55 Ka thonë Inni hafi idhum Alimun Ka thonë në jam Kujdestar që i rruj mirë senët Edikit pun Jam besnik Do më thonë Nuk vjej edhe Nuk manipuloj Nuk ja ha hakin jetimin Nuk ja ha hakin ati qka duhet Ado ti tashojmë avon, lejratën e arshme, kur të vin vllaznitë e Jusufit në krizë me libbuk. Edhe Jusufi një ata, të do përmend nga cilcita e Jusufit, sa i ka njohë memorin e ka përmend. Hafidh, o aba, aba kam haruën aty, ç'i shkjarova pse pse ke një këtu? Ç'i zbulon diku haran diku. Aba, anaj, sa unë jam, e, aman aman e dëna kam. Hafidh, erui mirë punën. Teatra, edhe Alim, edhe e njoh këtu punën. Don, akull po proshim Qëllëzajë cinjë, rikujtohet, por shemu ky Jusuf e ka lavdruar vetën. Nuk e ka lavdruar vetën. E ka shfaç aftësinë e vet. Por shemë kipi atë kur konkuron punë. Ne i thotë, Allahsh, bando modest mos e nxjerr diplomën. Po çish me të nxjerr diplomën. Oj çish me pranoj punë. Shajmë skaza oti çish i shkollë. E çka me kallduxhi jam? Aqë po, o bodunë kallduxhi e kam shkollën, më m'pranun punë. Unë duhet me dëshmuar me diçka se uni rri më asë zaj punë. E çka tha Jusufi? I dhamrëtit, un i ri mbas së punës. Alim, unë unë kam dëshmi për këtë punë. A mos e shkoj, do të më dëshmoj aftësinë tënde. Do të më dëshmoj aftësinë tënde. Këtë diçësi ia vërmeni se unë jam i Zotit, i Zotit ekonomisë. Ë, këtu Vezir, kemi shumë rëndësimeve që i kanë gjerë ë, diëtarët dhe ndëshime të tjera, pra asaj që shka e kanë marrë në diëtarët e çu do të vijmë tani është ë, Yusuf jaleyselahu aleyhi وسalam Vezir, po kërkon nga mbreti pabesimtar çat punon në mbretrin e tij. Kjo është mesela se në është ndrit më ti herët në mesin e dietarëve, ne do të citojmë nga Hoxha Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu dietar, i, i, rahimahullah, i pranuar në mesin e të gjithë dietarëve të muslimanëve, i cili e ka trajtuar këtë çështje në mënyrë më të mrekullueshme të mundur. E i cili trajtim është trajtimi më i sadar nga dy ekstremët e skajshëm të trajtimin e kësajta. Shikoni atë zonë. Jusef alayhis sallam u thon mbretit pa besimtar. Ma jap muat punojnë në ekonomi. A mi parë të ket? Ket, andaj ka thon ala khaza'inil ard. Khaza'in ka thon ami depot. Ama magazinën ku janë parë të ket, çatave ma mua. E tani vë zor kujt aty alip? Aty alip mbretit, mbreti pabesimtar. E tani vë zor këtu kanë xer dietarë. Se si ja bën muslimani? Kurosh me një vend dhe me një kohë dhe me një rrethon ku nuk janë regulat e muslimanve. A jeton mesin e tëre, si me jetu, si me punu dhe ku janë limitet. Këta do të citojnë asut me lejnë Allahut e bare, kjo e tjala. Këtu dhe zërë, para se të citojnë, i kemi dy ekstremen në gjarin e Jusufi a.s. e që mesatari a është e sakta. Cilet janë dy skajet në trajtimin e kësajna. Skaj i par, skaj i par, ekstrem, thotë, Jusufi a.s. sosh model për neve. Qa ka bohaj? Na nuk e mona ata për model. Ro kit kit ngjanin Yusufin e neutralizojnë. Thojnë tamam ajë jo ngjallë rëfim Kur'an Allahu jega ka kalzuaj, i besojna, ama nuk punoi në me kta. Aba, pse ksa i thojna? Ksa i thoin dietarët, të punuarit me xeliati xhagasin maharët se sa pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, me jetën e shariat e pejgamberit. Kjo është tradhimi më ekstrem. Se si thot Sheikhu Zamdami kjo e neutralizon Kur'anin. Kjo i beqotë kop, pse na kalzohet? Kjo i be Allahu mi thon Shumëna që kalzoamën asponuan me këta. Jo, e hollëzën nuk guzon këta. Kjo është një skaj. A rivaz zakonisht kur i duhet bëjmë onxhari i Jusufit, po mundi të thëj çai ka pas Jusufi, heci si me arballasysh. Po nuk e nuk ka argument Jusufi. Kjo skaj është ekstrem, që nuk lejon me morr nga ngjarja e Jusufit, pas si rrofim. Jo për lixh, jo për mundsi. Dhe ekstremit i të cilëzën, ekstremit teatror, ekstrem i liberal, i cili mundohet liberalizmin e vet, tolerancën ekstreme të vet me e me e justifikuar me ngjarin e Jusufit alayhis salam çdo për shembull çdo mundsi çdo post çdo skelet Allahu gjela çdo skelet të vija te pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam çfarë Jusufi alayhis salam te si Jusufi alayhis salam këta ndeksë më shumë ekstrem e parë se mer parasysh hiç jo jo do të na nuk punon ana çeliyat ekstrem e dytë çilla do të jetë skelet për shembull vjen e shirkuut edhe vjen e kufrit edhe për shembull cenimin e Allahu xhala uala edhe legalizimin e, e degradimeve pse Aja po thot e dhe Jusufi O jo, konzor që shtu ka punuaj Këtë dhe zër di ekstreme Cila është mesatarja dhe zër Dhe da shqitojna nga fjalet Nga fjalet e, e djetarve Thot imam ibn Atije Në tefsirin e tina Në fjalin lau gjellu ala Kale gje alni ala khazainil ard Tha Jusufi a.s. Bëm muë Do më than e, Besnik ma jep depon e Ejiptit Magazinen e pasurive të Ejiptit Thot Ka ndanë në disa prej djetarve Në këtë ajet, ka argument Dë gjënë dhe se kjo shumë në cita një do të citoj Bërshka këse i përket kjo natyres juridikut Natyres ligjit Nësa sidomos në kohë sot dhe dhe zër Nëse shpesh i shojnë muslimat Shkojnë ekstrem-ekstrem Pinë ekstremi në ekstrem tjetëm Pinë shumë liberal, shumë ekstrem Pinë shumë ekstrem, shumë liberal Duhet njëri dhe të të mbanë një farë Balancit të parimin, balancit t Kur'anit Allahu xhelaluha dhe gjithmonë ta kët konsultim fjalën e Zotit dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam normal që nuk bëhet për drejt, po bëhet nëpërmjet të atyre që të them janë të aqme me kuptuar fjalën e Allahu xhelaluha. Tadi mam Ibnu Atiya në tafsirin etina thotë kanë thënë disa lehjetarve se në kët ajet ka argument për njeriuën e ndarshëm. Për njeriuën e ndarshëm që të punon si shërptor tek njeriu i prisht me shartë që kjo me shartë o që kjo me satarës që ka thonë mes diskajeve që kjo me shartë o shumë nënësi bishartë, me shartë që punën që e mërë të ngërkuar nga anë e këti njeri ju të ligë e që këtë rrështë vëzër, mbreti qafir i ka thonë Jusufit, mërë i parët mërë ekonomijën e jo të jashtë, ja që me ta një shartë, që le o shartë të vëzër ka thonë, bishartin mala ju a A rido fi. Mos ti thot ki, qi ja ka ngarku punën, qi është njeriu i lig, qi ja ka ngarku këtij besimtarit punën, mos ti përzije të mbun. Veni reksaj. E merr ti në detyrë, pini njeriu i cili s'o konbe dent me don detyra, po ajo ka pushtetin të merr detyrën. Detyrën që e ban Allah e ka lënë halal. Çant halal, ai s'përzihet. Kan vënë dietar këtu ka mundësi më argumentu e më njërën, e ju slufit a.s. fa ju sli hu minhu ma sha, wa emma enne amelahu bi hasbi khtijari lëfajir, wa sha avati vë fujuri, fa la jëgjuzullahu dhalik. Thot, nëse këj punon, dhe reguon satë këtë mundësi prej drecijës, këti këj du të me punua. Pastaj, thot, nëse ja dikton këj i prishti, i ligu, detyrat çdo detyrë at, dikton ata nuk lejohet të punojnë e këtu vetë çaka apo Yusuf alaihi salam e ka marrë ekonominë për vete krejt vetë ka drejtue asnjë sençu ka burzim brejti megjithse ai u ka me brejti ai u dosh buta ku me brejtin o dosh me nejt me brejtin dhe thoshe i kurso më demie bile ka lën llogaritë me brejti e bona këta e bona këta so. ajo me brejt ai ta ka lën kët pun apo kë këta do të kalon, Abo, shka argumenton se na korra shkajtojnë sot edhe zë Shpashar pushimu Sidomos edhe në perendime Edhe të na Thotë shefin e nuk e kam musliman Shefin e kam këtu këtu Qa me ba unë Thotë Qikove zër Nëse njeri ju merë nga rkes punë Nga shefi jo musliman Por detyrën që ka e banë o halal Detyrën që ka e banë o halal Munodhë maksimum me punu drejt Mësve bo zulum Abo Dhe aj nuk i përzien gjatë pun Ki ka munë cime e morë Jusufin Aleja Sarasuan për model Se Se ki ka punu në njene Logarisa se, Së mbëdhejtit, thot imam, kur të bi ju, rahim e hulla, në teksirin e tina. Thot, kam dhënë disa djetarë nga komendatorët. Në këtë ajet, ajet i 55, shënë edhez, ajet i 55 i surës Jusuf, kam dhënë disa djetarëve, se kjo ajet i alejon muslimanit që të punën tek njeriju i prisht apo sultani jo musliman. O një njeri ha, që kur të na, dhe zhe, sot nuk kapu shtet musliman. Osmanlid, Kanlar, Abbasid, Maharat, Umoyit, mos fillasim për Abu Bakrin, Umarun, Uthmanin, Ali. Tani vetë çka më bëna, më cilë situata. Shpatëve këtu e shohmi disa njerëz që ja i shtrëngojnë rrypin fit i njeriu, se çelojn frymë me morr. Dhe do të thjerë e hapin, e bajnë, e bajnë nën dunjën. Asnjëna as këto vë zonë ko e saktë. S'mund është i njerëzit më apu këtu. Çat bojë atë saj. Çat bojë, ha këtu. Ja për një zgjidhje. Zbanaj, osbanaj, osbanaj, osbanaj, osbanaj. Po birë dhe hajtë kalëzëm qatë baj, hajtë dhe kalëzëm qatë baj E po se dijë, valla E si ka mundësi, valla se dijë Si ka mundësi islami nësë mellonë zidje Mu blokue Dhe nuk është zidje, valla zidje Po kej, po halë dhe më sani A unë e baj rakip, halë më sani Jusuf, valla i selam Unë e në shpik, në kazino punoj Nuk punoj, valla zem Se harami malë, harami qarë Ama puna halal, shefi jo musliman E këtu, që të këtë S Ama punën e ka halal. Punën zot e ka bahu halal. Çfarë me vokë? Apo. Shikojmë se thot Imam Kurtubiu, kjo argumenton që muslimani nën hijen e pushtetit jo musliman, lejohet që të marrë, të ngarkohet me vepra të punës, biçart. Shikojmë se kjo biçart. Shikojmë në që mundancë vëzë me çart. Musta'runa shartin Allahu. Këtë jeta ka shart. Këtë jeta ka kusht, me kushte. Si ti plotson kushtin e rregull? Si plotson kushtat? Çka mund si? Gjithçka ka me shart thot me shart, cili është sharti? Q ta din se veprën që e merr me bot nuk i përzihet as kaja ka ngarkuaj. Për shembull, ti vazoj na punon në supermarket. A po, çu jë ndo lutje. Oca thot kanë jar, thot, Slejo. E, e e, i arr, thot baj rakien. Sleo. E shumica e marketit kët hallall. Shumica e marketit janë kët hallall. Tash ai thot merr rakien çdo piçëtu çtu, nuk lejo. Val. Dushmjaun shart. Unë e ketë i bajë, bok, uj, uj lanëgjë, krejtë, krejtë, krejtë, krejtë, krejtë. Ama mere nuk muj me morë, feja e me, Allah u gjela kapë, unë së kam kurqa me tije. Që të dhe zërë, muslimat të me komunikuje, unë që tas muj me e bëhe. Mere që të në shkru ma që ketanë që ketë aktin me kamatë, së në në shkrujë, Allah. Në shkru, dhe, së në shkrujë, e ka ndalu pe nga më verë, së sëllëm. Unë e prape për i punë në tjetër, a ba? A, Njëri ju, përshemo, ka mundë që i si shumë punë me morë, shumë punë me morë, përshemo dhe zërë kemi në raste, punojnë mjekë, apo mjekë, motra, eksomeratë. Mirë, medicinatë që i si shumë bazë dhe zërë, halalë, halalë, mirë, me të thanë ti njani, drejtore, gjithë atë, jepja që ti njani së të zi se duhet me fletë kë një diagë. A më me të keqë, a më me mirë të njëri, a më allahë dhu, më shefi, s'ka shefi këtu, se bajë, a më. Apo burje jemi oti shevet ka caktuar për shembull ta zona që është throve e madhe, shpastë na vin pyetje, që ju punon në spital. Të punon në spital. Osh motorë medicinale. Këtë rregull, ne mam njerëz këtu me radhë. Thot abortojm. A kjo problem, leze? Aborti ka kushtet e veta. Dietarka nuk kushte. Nëse osh për shembull para se më ofri shpirti, me kushte, me kushte. Që mos jeta ajo, mos jeta ajo për shembull për pik çefi. Tamaja e vjen. Jo, jo, jo. Po çka jete? Ti tit umit njëri, valla. Ti tit umit njëri. Ti bën katel. Ti te Allahu ka me vetë Allahu. Pse e mitem të këtë njeri? A ti pse se shanon thikën apo ti ti gërshon jam në anë aty. Do duhet me pa para si për shembull. Kjo është provë. Ka una për shembull, plot pyetje. Do të jetë unë punoj në spital. Bombia atë abort në vend vendimi. Bane abortin. Ç's'lejohet më po. Ç'ka duhet më bë? Ti ik di ka. Ban diçka. Duhet më bë zgjidhje. Andaj, shiko, nuk themi largoju nga vendi punës. Po nuk thënë ban diçka të mëunësh aty tash. Nuk mundet më me po këtu, pse? Sepse e shkel vin Allahu xhelalu ala. E shkel vin Allahu subhanahu wa taala. Ado imam Kurtubiu bi çart, nëse ka çart. Dashit ta më nën me çart. Si të punosh me çart në rregull jamë. Nëse mundesh më, më mor vesh me ta. Për shemund s'pash të herë na vin, kjo është mesazh për këta aty shka për në jart. Me me plot pyetje te zot. Punojnë në Europë, punojnë në Perëndim, në rregull. Sot ajo sum sum më fal Jumal. Nuk mundot, vëllai. Nuk mund, s'u le, nuk mundot. Çka të kushtonte mi thon shefit tan? Unë e baj punën. Ta zaventoj që at orën që ka e marr pijxomas, ta zaventoj. M'ajap ma në orë, në orën 1, nëse ekiten 4, punoj deri në 5. Apo ma plot sot diku tjetër. Ama në emër të, unë unë këto, prishim u shpash na thon. Po nuk ka këto si te ju. Po feja vë zero për këti nisi. Feja për këti nisi. Apo, a do të thotë me shart lejohet? çenëriut punon në vepra havalle, në punë halalë, edhe nëse shefi nuk e ka musliman, edhe nëse sultani përmitan nuk ka musliman. Po çfarë asojë, që puna çka e bën ky? Kimë llogari për këtë? Amajë jo mos xheru, as me militarën më nuk të fyti? Po as mësmësmë as më liruë deri në deri në pafundësi. Çka e shohim plot me njerëzve? Ato të nuk shefali Xhumaulla. Ose plotë tërë për shembull, edhe namaz votë, slesh shefit. Si vetë shefit? Po thu shefit 2 minuta. Dhe që shiko, ari shka ma më, më interesant, subhanallah i ladhim. Të ditë sa një e vezër, nevoja fiziologike, a ma e ndërshmi se sa namazi. Kjo vërë realitet e vezër. Cëli për neve vezër, nuk mirë kuptohet në rartë punës, kër e kap nevoja. Allah ju ndërë opë të gjithve. A, e thotë shefi, nuk këmë interesonë mu maje. A, anë e menë kjo? Jo, sa minutat duen? A, e thotë të këtu skapash me minutatë. Kërë u bëti me dalë nevojtore e mirë kuptushme 5 minuta mu falë për Allahun gjellë gjelelu Me quë që ti je musliman dhe Sleva dhe ki A për cigare ka 10 minuta, 20 minuta leha A leha ti e po Për bukën leha Për nevojtore leha Për qefën me folë Me kapak telefon le Kërë dhenët e Allahun Sleki, sle kis, Për të shikë i provu hëq Për të nuk i kë provu hëq A të o të shikë i kandzu Shikë dhe që kjo me shartë O shumë më n Andaj, duhet njeriu me mos më, mos me më, mos me ja bó vetes rrafsh. Pa as mos mja shtrëngu deri në mbytje. Ka thon pejgamberi jon sallallahu alejhi dhe sellem, s'ka dikush që e shtrëngon fein Allahu xhelalu aleh, vetëse feja e mun. S'mund të vlezë më shtrëngu fejen, mi thon njerëzve, s'mohat kjo. Atë ka thon pejgamberi alejhi sallallahu selam, për njerëzit dhe dhe dhe shum, që do shtrëngojn fejen shumë, çka ka thon fund? S'më mallin e majnë, dalin në lënqe. A dinë vëzë sa njerzi ai kanë shtrëguën fejen shumë sot dash namazu falë e kanë lënë komplet jo vetë su majë po su majë që e shtrëngu sta sbot dozë la na po litarin kur e manti ato dikush majë shikë litar ç'këna pak për shembull nuk thotë kpute po majë ka dallim me kput litarin dhe me majë litarin na mami dozë për litarin zonë me kput litarin se kur e kput b ti majë litarin edhe majë sa mos edhe mos mos u xhakos po majë sa mu majt E ndashkavon edhe zot, mojë shtrëngoja u uqput, u qput. Ju shojmë në odë. A ndoshta tani, to e mojë fort e kalon krejt. Duhet edhe njeriu me mbahet mesatarën, ka thonë ka thonë Allahu xelalul Qur'an, wa kedhalika ke ja'alnakum ummatan wasata. Ne ju kimi bëu juve o Ummeti Muhammedun Sallallahu Alaihi Wasallam, ummat mesatare o zot. Shikonë pejgamberi më jonë Sallallahu Alaihi Wasallam, zot. I kanë kaldu për jehudit, kur grat i kanë menstruacionet. A di çka bënë otit vëllazër? E mshelin gruin në katër mure Dersa të pastro është më zdil As buks hajna bashk, as nuk pina As his nuk shifmi Se, je e pa pastr Nga ona tjetër për kryshteret Ata s'kan hitsh, s'kan vija Q'ka thapin nga mire së sellim As këta, do është jo Me men, o e pa pastr Q'atë bajnë me ti kërës falesh Q'ka thapin sëram Is në u kulleshej, illin nikah Tha, ma ne me isin ju Që vëzë kjo, ma ne me isin ju Po bani çka duni me gratë juve, kuri të yuve kur i kanë ciklin mujor. Po vetëh marrdhoni me timë. Kjo mëse oz. Bani çka duni. Vetëh marrdhoni ti dime jo pse as jewdis jehemi, as kristianë jemi, musliman alhamdulillah. Musliman alhamdulillah. As nuk e ju injagruin has ti se ti tash i babastr, po pa as nuk bëj marrdhoni timë se osht e papastër. Andaj, shikova se kjo është mësi, këta moje ngjeta punë do oz. Këta moje ngjeta punë. Po shem u kshir Allahu jëlvala. Derën e kandalu, derën e kandalu. Jehudit ai di sa llojet me ishave i kanë ndalu. Plot. Në Allahuja është kanë bon mes. Ka don çoftin në Mesihani, deri në Mesihani, atç ka therrët në emër të putave Mesihani, ke të mishat e keni allahu. Ke të mishat e keni allahu. Edhe të krishterët ve keni allahu, edhe të judive ve keni allahu, edhe ajkurta prej e keni allahu. Se ozon felet. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më ka dërguar Allahu me fet, pa ster nga shirku ë lehtë për të zbatuar. Vallallajë ja, shumë e lehtë. Ti u veti këtu tash po sheme na xherim. Cili pinelë rrezë e mallkon vetveten, kuhina këtë fej ma të Shkoha, shifet, as meshenja, as... me kët fe majheru 30 dit. A ka këtu këtu? Shkova, elhamdullilah. As dukshivët, as pjegjestit, as me shenja, as, do të them, diguj më thon, vallam e kam çtu po sunë tham, jo më po shifosh. Po shifosh si me knacitë të vogët pun. Ose këtu këta feja. Këtu duhet me vao me knacitë këtu pun. Se Allahu nuk e ngarkon neks sesa zball. Shka, as ni lezh në fe dhe se nuk e kemi Vallachiga subajka, haj ka domanja. Ka domanja çu subajka. Kët ba. Kjo është që vërtet është largat në këtë kontekst. Ë uh, tani vazhdo të përmendim nga Sheikhul Islam Taimiyah rahimahullah, i cili është mirë shumë me kët punë, ë për të vërtetuar kët çka e përmendom në problemën e fetvave të tij e njohur me librin e Majmu'ul Fatawa, po Sheikhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala në problemën e fetvave të tij vëllimi 19, faqe 200 e 16 në kontekstin e komentit të fjalëve të Allahu xhe luala të Yusufi alayhisalatu sallam qal ja'alni ala khaza'inil ardhi fa omrat mo ban mua ministër të ekonomisë. Fosh e xhulisamude mi rahimehullah. Foth fjal thot Allahu te bareke ve teala la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Shikoj këtë dhyrë vëzë. Shikoj këtë dhyrë. Allahu nuk e ngarkon kërkan sa smunit me bajt. Kjo është ajetun el-Baqara. Foth dha fjal Allahu xhe luala Në sunën e l-aqraf, ajeti 4 të dhe, Walledhine amenë u amilu s-salihati, Lanu kellifu nefsen illa usaha. Thadë Allahu gjellë, wala, ata që kanë besuar, dhe kanë bunu vej pra të mira, në asti shpirt se nga rkojna, së smunët me bajt. Në asti shpirt, se nga rkojna, së smunët me bajt, gjithashtu në sunën e l-bëqara dhe në sunën e talak, është përmen, ajeti, fjallë Allahu gjellë, gjellë gjellalu. Gjithashtu, thotë që i kh Në surën At-Taghabun, ajeti 16, fattaqullaha mestata'tum, tutjuni Allahu sa të keni mundsi. Shikova se kjo është shumë rëndësishme. Fosh Sheikh Muslimi thie, ka urdhëruar Allahu xhëlaluhala me tutpizotit në varësi të takatit të njeriut. Kjo vëzho pse po e flasim këtë. Se ka disa njerëz, vëzhon, shkojnë më dhe lezojnë, në për shembull lezojnë transmetim pe veprave të Omerit, pe veprave të Bubakerit Siddiqut, pe veprave të Aliut, pe veprave të Uthmanit, pe veprave të Khalidit ibn Velidit edhe ki së mundët me dalu mes e bubekri që ka po edhe ki ledzusi ajo është protakonistin njarës ajo kryesorin njarës a i mundësit i ka po tjera ti si ki mundësit ti mundësht me dash po me bosën e ban a ndo dhe zërna në mes dashurijës dhe mundësive du të me gjithë një mes në mes dashurijës dhe, dhe mundësijës du të me gjithë një mes une a na ketë bashka a dojnë në drecinë në merit po a mundës batonë Së nëzbeton E që me vonë atashe me plasa, jo E dojnë e omerin Së mujnë e me punu si omeri Pëse, si kënë mundësit A bo, ma dje, që këlletë Omer Khattabi Thot një djetar i madhë i muslimane I cili ka qenë i e gjithit Ka jetu në meke dhe ka nëndrujit në meke Sharafe Allah, Allah u ja ngrit Famën mekes Thot ki djetar Thot omeri që ka bo, për dy më djet Së në kish bo, në kone për nga omeri Së në selim vetë Synë kish as kone bu Askona Abubakrit, Askona Uthmanit, Askona Aliut, po veçën konë vet. Pse? Jan pjek kushtet veç në çadvak më bash çka e ka buar me. Apo, andaj kanë qenë Omer ibn Khattabi, i cili s'ka guxuar kurakon prisi muslimanëve kur kush më bazo. Çka ka dosh ka boe? Ja po ja në rast injajshëm, Omer Khattabi, i nje ti Omer, kone sallem, Hudebjus, në konë pejgamberisahullem, marrveshje në Hudaybiya's, në shkruhet një kontrat. Një akt marrveshje me pejgamberisë e zem dhe palës pagane. Ati thuhet, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, fshijet Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, shkod, emina Allahot, vetëm ta Allahot. Pas të i fshijet Muhammed Resullullah, shuhet Muhammed Ibiri Abdullah. Vëzër, qaj o merë, i madhi dimë djedhve, prijes, në që këtë vakt, qka ban? Thot, ja, Resullullah, më se fshij. Për e mësën të thot, fshijet. Dhe zër, eranon, pakës, o mërë khattabi, për nga berin të nësën sëllëm, i thot, el A nuk e i dërguri Allah Jo që ka dishu Po, ti e i dërguri Allah, nëse pëshi E qëve ka thomë për e mësë Bëla, jam në Khattab Po, o, bire Khattab Po, jam i dërguri Allah Thot, o, më në Khattab Qatë ditë që ka e kam thonë qatë laf Qa e kam ranu për nga më berin Të njëtë në që kam bërë vebra E lusë Allah Në vështë qatë laf në më pëshi Që kjo meri madhë dhëzër Në qatë vakë s'ka pasë mund Sekan ja vaktës ta mundson. Çka? S'ta mundson. Andaj vetë atë që gaboi Omerin konë vet. S'kam uin me gon ko të tjera dhe s'kishmuin me gon sot me ashtu Omerin vetë. S'në bashë gabon vaktin e vet. S'kan rëthana, s'kan mundsi. Ani pse je ti Omer? S'kan të tjerë. Ani pse ti je Ali? S'kan të tjerë. Andaj zot, shigo. Çka thosh je kruzantë mie? Allahu Jellwala, ne kan ngarku sat kena mundsime me bot. Thot: "Wa kad da'ahu l-mu'minun bi qaulihim, Rabbana la" ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به فقال قد فعلتم فتن الله جل وعلا اتشojdua besimtarve thot Allahu te bareke ve teala do kemsohet çishmulut thot o zoti jon mos ta ngarko çish ke ngarkua ta maharet o zoti jon mos ta ban prej ngarkesave çish kema mundsim i bajt ma la taqa ne skena taqat por to ka dombe pejgamberi jon sallallahu alaihi ve sellem Qan Allahu te baraka ve teala e kan ba. Allah nuk e ngarkon nefsin sa s'ka mundsi me bë. Dëgjoni gojë tani. Që është shumë rëndësish. Në Foth, "Wa hadha faslu al-khitab fi hadha al-bab." Foth, ne këtu është faslu al-khitab, maja e ndarjes së çështjeve. Kur ka mundsi muslimani në vende që si janë të muslimanëve në kuptimin e ligjit dhe pushtetit, një herë zi ka plot musliman dhe një herë zi ka plot parregullsi. Çka me vona? Po shej qulsam ndemi. Kto ndarja e vijës, thot, ai i cili mundohet dhe argumentohet, mundohet me me jet zgjidhje, thot, prej imamit, në imamit, apo xhikacit, apo dietarit, apo studiuesit, apo mufties dhe të tjerë, nëse argumentohet me fjalë të Zotit. Nëse me ç'argumentohet me fjalë të Zotit. Dhe i tutot Allahu jallahu alassadkat munsi. Maksimum sa ka munsi. Thot, kjo është për atë që Allahu nuk e ngarkon sa smunë me bajt. Dhe ai është i nënshtruar ndaj Allahu xhël Gjell xhëlalu, e meriton sevapin Allahu xhël wala nëse i tutet në varësitë të mundshive, të mundshive të veta dhe Allahu xhël Gjell xhëlalu asnjëherë nuk e ndanon këtyre. Thot, kjo është në kundërshtim me xhëhmit dhe xhëbrit, të cilët kanë vënë ndryshje. Pas e ka thonë. Lakin qadi'lamu ja al-haqa fi nafsi al-amri wa qad la ya'lamu. Ja Po kjo si dhe Se aja ka qëllu me selës Apo se ka qëllu Ka mundësi ka njërëti Munohësh, munohësh Zdo me thënë që ja ke qëllu hakit Po ja ke qëllu tutës Vezër Allah nuk e lip të nga sahar Mi a qëllu e hakit Mi a qëllu me tutë Ti dhu une u munova Vezër nga kur falë mi namaz A sahar e qëjna një që përqina Me koncentrim, me frikë respekt Me porullje, me dënes jo. Qëka i dhuti Allahu qëllu ala U munova. Nëse thot dikush, a mundu dikush me ngrej dorën dhe thon, ç'ki namaz, ç'kaun falon 100% ai pranu. S'nëcion do ul. Ç'ka thua pas namazit, a Allahumma tasalam wa minkas salam, -salam tabaarakta yaa al-jalaali wal-ikraam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pse? Sepse kërkoj falet e Allahut për namazin që se, se bëna si duhet. Kërkoj falet e Allahut për namazin që se, se bëna si duhet. E shka bënat jo Allah. U munova. U mënohën, dreg, u mënohën i qini, u mënohën aksham, u mënohën i atësi, zaba, prap, prap, prap, prap. Andatër e zërë, që kështë ka të sheikhë u sëmë në mihe? Kjo si veç e ja ka qëllu, kjo i veç e va e ka tut. Andatër e zërë, mu tut për Allahu u gjellat, që pëton të Allahu u gjellë, që pëton të Allahu të barëke, të barëke vë të jala. Pasë atër sheikhë u sëmë, imë të i mihe. Si cëlli që i hargjon kë këtë takatët, për me dita të vërdetën e lau gjeluala. A i bje që ka mundësi më ja, ja qëlluë? Jo. Por shemull, më në kështu dhe zërë. Njani, por shemull, qëllon shkretin. Edhe smuhët. Smuhët. Edhe janë grup. Edhe hajde me shnosh. Këto hargjojnë, këtë takatët, që kam i bo? A i bje që qëtë qëka ja japin me pije për me ushnosh? Që ja kanë qëllu qëtë qëka ja kish ditë doktori jo. Mu munu me bëu diçka kujt di. Vazhë, kosh bash rasti, ti si ja qëllon? Po thu u munu, jamu do do lecka e u munojsh me kështu merat. Atë shiko vëzë, ka rase kur ti thu nuk e di, jam qëllu, jam munu maksimum. Kur ti munojsh maksimum. I tutesh Allahu xheluala, thot shejhul saudemie, kjo është me dhëbi e ahli sunetit. Kjo është me dhëbi e ahli sunetit. Dojson e vëzë shka thot tani. Dojson e shka thot shejkhu lislam, shejkhu lislam e mutaymiya. Thot, dhe kështu janë Edhe shumë prej ë uh, pabesimtarëve në kohra të cilat ju kam ri apo nuk e kam rië, fejja Allahu te bareke ve tala, pastaj pastaj pastaj thot. Kështu është edhe një person i cili ka besue në kohën e faraonit. E ka thut Allahu xhel Gjell xhelalu, ai i cili ka besu fshehtas te faraoni. Po Sheikh Rusamdemi, ky ka qen prej besimtarëve. Prej jenetlive ka qen shtëpiën e faraonit. Jusufi ku obëzër? Shpijën e? Mbratit. Kjo ka qenë në shpijën e? Faraonit. Njetë ka qenë edhe gruja vëllë në shpijën e? Faraonit. Gruja Faraonit o pesimtare? Asia. Gruja e? Faraonit. Tho që e khullu sa më të imi e. Bile. Do gjenit ali. Bile. Edhe Jusufi. Esidiki. Es besniku. Alehi salatu e selam. Qishtu ka vepru me banor të e gjiptit. Qa ka vepru me banor të e gjiptit? Fë innehum kënu kuffara Banor të e gjipt janë konë qafira Banor të e gjipt janë konë qafira Thot Wallem jum kinhu Enje fjëlle ma ahum Kulle ma ja arifu humin dini l'islam Jusufi, kër ka punu ati Ska mujt kejt Ska këtë dhe pifejes me zbatore Se e pate e sen Ska ëdo së me bo Pifejes Së le akon adhugëzë Pësër A edini Gjëja e parë që e dhe dhe dëshme bo Pifejes Pësër ne ka bo Oqan mi than mbretit zhrip ti pjatë se s'takon me nejtat e tij. Po s'ka mujt me vao. S'ka mujt me vao. Ki po disa njerëz thon, kthi si takon. Po edhe unë eriçi si takon. Edhe ai dgjatom mande e çamë ma ma po. He. Po si takon? Po edhe unë më që ne di diçka i të më kallzu ç'e derra koha. Ne diim ç'i koha derra. Jusufi as e ka dit që mbreti Çahfir zban me nejt vrona? E ka dit. Çka thosh je kuzantë mirë? E ka dit Jusufi se për islamit është mi than atë ti s'takon çtu me nejt. O banu muslimanos e zhripja ti. O mos mundet. E çka më bë kur smundet o Zot. Ne na do vol çka më bë kur smundet. Se kur mundet na e di, kur smundet, thoshe e Khulsumat e mia, fa innahu daahum ila tawhid. Ai ka thirrni iman, i ka thirrni tauhid, i ka thirrni islam, wal iman, falam yujibu. Si kanë përgjigjë? Andaj tham, dietar kan than, ne jap premendimi është ka islamin, shehta, dyt, e ka dhanu islamin, Fshehtazi, dhe mendimi i dytë, për këtë shumë prej muslimane, shej shejhuu samatemiya, dietare se këto s'kan musliman dash ka vazhdu me kanë jo musliman. Pse se ka shkarkuar vetë pipostit, çish ta shkarkoje? Këni vapo lot pyetën vëllat. Pse vëlla ti thot, ti shefin se ti i musliman. Po ç'o me bëu vëlla, ç'o me bëu se ze ka musliman. Po bam, ba, aje ti banu shef. Po jo, po çka? Po jap zgjidh kur nuk jap zgjidh, o vëllaz. Ti e lën njerin, e lën njerin mes mbuz gërminës. Na të ana do të mëmit, këna të mëmit ka. Dash gjë vëllaz. Tha Sheikh Rusamidia, thot ata nuk e kanë përgjigj. Yusuf ibn Ali salatu wa salam, dha kta e ka përmend Allahu jelevan në Kur'an, se dha Allahu te barekova në sura Ghafir, ayeti 34. Walaqad ja'akum Yusufu wa min qablu bil bayinati, falamma ziltum fama ziltum fi shakkim mimma ja'akum bih hatta idha halaka qultum lan yub'athallahu min ba'dih rasula. Sallallahu jashur ghafir, ayeti 34. Yuvyupatar Yusufi, kuina bibet Israilit, banorvet e Egjiptit. Yuvyupatar Yusufi me argumente çarta, ç Shurja Jusuf, argumentet qarta, dukshme Ska si Jusuf, që ka thonë për jësëm Bujarë i bujarëve Bujarë i bujarëve, familje bujarësh Ska thotë për Allahu Gjellu Vala Ju patarë Jusufi, ama ju dyshojshit e feja Jusufit Dyshojshit e feja Jusufit Dhe edhisa Kur vdysh Jusufi thatë Zvjallë më për nga mërë mas tina U liru nga për këti Ska më besu, me gjitha ta Jusufi Ka punun të, të ta Pse është munue, dhe që mjë, e kh Nga fejë Allahu Gjilwala, së ka pas mundësi. E për asë ka së ka pas mundësi, së shmur logari. Vajzdonë, Sheikhur Sametemi, e bjen edhe një shembol në gjajshëm me Jusufin, ama këtashë mbreti musliman. Im sheftë. Këtu e kemi Jusufi, pengamber, mbreti, qafirë. Tashë e bjen një shembol tjetër, mbreti musliman, për në gjajshëm mbreti musliman, së një këtërën poplit vetë, së jam musliman Kështu është edhe në Xaxiu. Hu wa in kana malikun nisara falam yut'ahu qawmuhu fi ddukhuli fi lislami. Sot këtu është edhe në Xaxiu, i Abesinisë, që e ka fal pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, jenazin. Sot kë u kanë mbrat i krishterëve. U kanë mrat i krishterëve. S'ka pas se kanë nguk popull i vetëm në islam. Se kanë nguk popull i vetëm në islam. Sot bile inma da'a dakhala ma'ahu nafarun minhum, veç një grup vogël ka imet. Veshmi një grupë e vogël, ka i me ta Me ta nfe Thot, për këtë arsuje, kër vdicë aj Spat kush mi a falë atje gjenazën I a falë i pengamberi jonë Sallallahu aleyhi sallem Në medine, i rreshtoj safat Në musalla, në publik ka dalë Edhe ka thonë, hajde falja një gjenazën Ha? Shqipëshe ka thonë vezer Ka thonë aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sall I uve Ka vdek në besini dhe, Me tha njeri Por shimu ndikun qosh Dikun akon kamaria rajt Sën ka kalzu që ja musliman Sën ka kalzu që ja musliman E ka psheqa ti O kon a jo Shkeja ka krej flokt Apo Asajna e Gryjës faraonit Ek së merat Apo o kon gryja vet faraonit Apo o kon një shërptori faraonit Pitu tës Kjo mbret jo vdek, Kjo mbret Ska mujtë në kalzuve Shke këllë të që ka thonë Një vlav i uve ka deksat Ota se këndi sa abët I ka gazu Allahu Gjellu Allah Nivlavi juve ka dhe kësot Hajde t'ja falna gjenazën Hajde t'ja falna gjenazën Tho që i khurusam të emije Shumë për e ligjeve të Allahu Gjellu Gjellu Apo shumica për e tëre Nuk ka hi farën të në gjashiju Sepse s'ka mujtë mi ba E asë ka bo hijzret Sepse s'ka mujtë me ba E asë nuk ka luftu Sepse s'ka mujtë me ba Asë ka bo hajj Sepse s'ka mujtë me ba Më jeta dall ka domun të saftë falnë gjenazën. A do të pështat domun të saft këtu ti të thonë? Ti e mbrajt, le e mbrajt nin. Pse s'kamujt? S'kamujt të kado ka sharrim malli kado. Nëse ke gish boj, gish do sharrim mall. S'kamujt. E është për mbajt maksimumi ç'ka mujt. Apo, pasaj bile bë, shikosh ka thosh shekhu samdini. Bile bile, thot. Transmetohet, ka transmetime se ne gja shiu, çka pejgamesa ja më ka fal xhenazën, as namazat s'ka fal. Kjo dhe që nuk vlejnë për ato që ka s'fale O ti rezoni për ti Ti i tenie A ti si ka mënija, që ka di që ka 5 vakë namaz Tho që e i khusam dhe mje Bile ka transmitime, sa i nuk ka falë, hiq Nuk i ka falë 5 vakë namaz E as që ka njënu Ramazan E as që ka njënu Ramazan E përserisën dhe njerë, vëllimi i 9-10 Faqe 2-8-10 Faqe 2-8-10 nga përbletet e që e i khusam dhe mje Tho e as që ka po, dhe në zë qatë që ka boki, i ka besu Muhammed s.a. s.a. për nga bërë ka thonë e shedu en la ilaha illallah va e shedu enne Muhammed e Rasulullah edhe ka thonë feja isës nuk livrit as një milimetr për fejës Muhammed e s.a.m. këtë një janë këto me që ta ka shputu të të zotë i Gjellë Gjellal ka shputu të, Jel të Allahu subhanehu subhanehu e teala thotë që e khullu islamu të i mije dhe kretë kjo pëse sepse si kur ti bënte se nuk ka sak a i kamrija si kam Po Sheikh Hasanumi, se sikur ti shpaste te populli i vet, ç'do t'ia pranonin. E kush do t'ia pranonin, ki s'ka pasta ka të vet, më u dal karçikeve. A dinë vërd rastin që më përmein? Shpast, rastin e helaqelit. Me Busufianin. E helaqli e ka qitë Busufianin përpara me fol. Apo. Edhe i ka ard mesazhin me Himfe. E ka me Himfe. I kam leë edhe Busufianin këta të, të parin e vet. Këtë parinave pritta, këta plot ministra edhe i ka rënit, ju ka than gosti, ka than, po du me ju ka zhuk di shka, me ju vejt di shka. Kje ka testu e ka këshira, a shkon, a shkon. Ka than, ka arë një letër pi Muhammedit, salallahu aleyhi sallam, po thirë me, me hinë islam. Qka thuni ju? A mi ju përgjigja ju? A dijen sa i Bukhari. Dhe zër, ka arë në trasmetim, se kanë, e kanë që zanën si gomarish, ka e qënë. Për njerë, Edhe ka nis tu bësh zhurmësh, ka je tu bati. Edhe ky, i thashë ka rëdhulluar, ka pas ç'shkon. Pëmir ka kthye. Ka thon juve, a jo veç këshira, ajeni të fortën e ju ajo. A ke kapos më një? Ka, ka këshirë, si tëm gojn këto? A gjen bab, për shembull, një herë, për shembull, i mlethet. A ngoni zngojna. Jo veç këshira ajeni të fortë. As bë me boksi u. Andaj ç'ka vëzë, për ç'to manovrash ai ka bëvë zë dallavera. Kija disha ka thon? A gjej ka thon. I ka thon e Busufianit pasi e ka kryer atë muhabetin i ka thon mu kon nga at Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ia laikomt çka im brati i madh ka thon vallahi mu kon nga Muhammed sallallahu alaihi wasallam ia laikomt kur i ka mbërri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mesazhi çka ka thon qala ba'dullah ka rrit armik i Allahs pse sinin islam pra këçi do i ka i ka testuaj në Xashiu vlezën në Xashiu Tot shejkhu Zanemia, sikur ta shfashte, hajde ta shkëjtë më me islam, ata çka kishim thënë, zëngojnë ata. Ta prishën na dhe këto as mendimin se kan i kan bë puç. Lë pastaj kan lip m'u betue se s'a këndrua feja. Edhe e ka shtinë në zemër, e, e ka shtinë në xhep, la ilaha illallah muhammed rasulullah, isa rasulullah. Apo? Edhe i kan thënë, betoju, edhe noi dorë e dorën zemër se s'a këndrua feja. E këto as mendimin se kan u dorën zemër tha von betonën Allahun se keçi çkaçetu ke në letër a hak. Niër kan jan Zorkuran dishka të valla. Po kripot të zonjës, do çka valla. Po o vlloka dove zor valla. She ka thonë burra i rrave zon. E burra? Thot nikese hadithe i hudhash. Një e mledha, specheli hiç. I than zonsat, pse spechel? O dieta, pse spechel? Tha me ba me çel, shkon kria. شكون كريه شكون كريه ساي قام بهمنا مبيمنا ظلوم خار وكريمال واش بابا ووزم مبيمنا مبيمنا يقام دا كلا بون راه دا هذا شي خول اسلام ابن تيميه رحمه الله ونحن نعلم قطعا انه لم يكن يمكنه ان يحكم بينهم بحكم القران والله قد فرض على نبيه بالمدينه انه اذا جاءه اهل الكتاب لم يحكم بينهم الا بما انزل الله وحذره ان يفتنوا ان يفتنوه ان بعض ما انزل الله Po Sheikh Qulislam Ibn Taymiya, do na e di na shumë mirë se në xhaxiu s'ka xhiku me Kur'an. E ashi ka pas mundësi me xhiku me Kur'an, po kjo nuk vlen për pejgamberin sa se se Allahu i jave ka thënë ti dëshme xhiku me Kur'an, edhe mbi ehudit, pse? Se s'ka pas mundsi. Ti ki mundsi? Ata i kanë s'ka mundsi. Do të shikohet sa është logjikisht mësh, dhe sa është drejtë të më besuaj në Allah i cili xhella xhelalu, kur kish mundsi të marr llogari. Kur s'ka mundsi të marr llogari, atë ma ashtu zëj mund të shaki, sa hart në llogari. Se që të zemër shë ki Se erët me lëgari A në dhe zër E mesetaria Ta një mësë ta zgjeronë nga se kohëna kam barua Mesetaria dhe zër E kitë kërë e qështjeve cilë a dhe zër është që njeri ju Nëse ka mundësi Me punu halau Mësë me bosh halau të qok Ortak Mësë me e prish shirk Mësë me bosh shirk Me rujtë të uhidin dhe imanin Mësë me bosh ullum Nëse ka mundësi me bosh ta I lejo që të merë nga të cilat nuk ja testojnë atina islamin dhe ajë një herë azi punon për hairin e muslimanëve, edhe hairin e njerëzimit, edhe hairin e shoqërisë muslimane. Pra me këto po kushte, mburrë Islami, mburrë Tauhidi, mburrë zullumi pas me pa zullum. Dhe nëse sinëmrin maksimumin e drejtësisë, ka mos sinëri me doksira, çka është e drejtë po s'e bën. Edhe diulla që ka e drejtë. Ai ka ditë Jusufit se ti më thon rrejtë zripi aty. Po çish më thon? Çka u mundësimi i thon? Andaj as, njerëi u nëse gjendet në krizë, Nësi në rreth ana, nësi mjedise të cilat nuk ju mundsojnë atina, ambient të pastër islam, atëherë çfarë do vëzër? Duhet të në nxjerrë maksimumin e skajsëm nga feja e Allahu xhela u xala dhe për tjetran vëzër, thot Sheikhul Zamdimiya, "Vle'n fi Allahu xhela u xala, fattaqullaha mestata'tum tutyuni Allahut sa keni mundsi." Dhe pas atë vëzër ka vazhduar Allahu xhela u xala dhe i thot fa'dallahu te bareke ve tala, "Kështu ne Yusufit i dha pushtet. I dha pushtet hec na për tokë ka doje, hec na për tokë ka doje, dhe e kemi godit, i kemi dhanë Jusufit Rahmet, e kemi prekë me Rahmet, nësi i bu, i Rahmetina me nësha, i kemi dhanë Jusufit Rahmet, ovezer, abunar janë Rahmeta, aburg janë Rahmeta, a sprova josh janë Rahmeta, ket janë Rahmet, pse? sepse ti, piqës a i sprove dole qëtu, piqës ti, ti venit dole, u bane i malë, andoj, ketë sprova të Zotit janë Rahmet, vetëm se du shme pr me ard përfundimi i ngjarjes. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala ne asnj bamirsi, asnj njerit mir nuk jahuq na punen. Wala nudiu ajra al muhsinin, zatallahu jil wala wala ajrul akhirati khairu lil ladina amanu wa kanu yattaqun. Fatallahu jil wala. Kjo nuk është të thëra. Kjo që zë shpesh ku vjen i dre. Shpesh janë njerëz që thonë, e apshen dunjën, ja kthen Allahu ta jap. Allahu vezer kit çkit pushta se ka qanu i Yusufit, thot O mosu shkojë me një asallahi ç'i kaç maksimum shpërblej. Çka thot Allahu xhëluala, "Am bashka i kena përgatitur Yusufit në xhirat, a elë besimtarve, elë atyre që kajituton Allahu xhëluala, aya shumë më mallsa kjo ç'i ka kena dhon." Andaj, shumë ti thu, çka i pas ka dhënë Allahu xhëluala Samir, ahireti i vezë Sara më i mirë. Andaj Sulejmani vezë që ka pas pushtetin e madh në tokë, në fund kur i ka ardh pak vëlasë ndej, ç'i ka dhënë Allahu xhëluala, ka dhënëu Allahu është të në më rahmetin tanë, banë në bizinët live. A në nëse mërinë majën e majës, ka qenë Omar ibn Abdulazizi, ka qenë Zansidijës, ka qenë Hoq, i madhë, pasë a jo bo djetaril, i lartë, pasë a jo bo halife. E vonë në jërë në ministri, pasë a jo bo halife i muslimanve. E në dhëpit dhëve, i ka thonë në grëzë vetë, ka thonë shkaj kumbli pa Allah i të gadanë. Shkaj kumbli pa Allah i të gadanë. Ka th akaoma edhe diçka që i tulip ka thënë edhe diçka jam tulip ka thënë çka ka thënë xhenetin Allahu xhelalu ala a do të them në pozitë që Allahu xhelalu i jep njerëzve të mirë i jep pejgamberëve por për mikta aka diçka është me nejt nën hijen e arshit Allahu xhelalu ala elucim zotin ton te bareke tuala që Allahu na mundson çet ku përfitojnë nga Kur'ani përfitojnë nga hadithi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam elucim Allahun te bareke tuala që Allahu xhelalu ala t'ndriçon mendjet tona me, me Kur'an تينيرشون <تصفيق> من جتنا من سننتين محمد صلى الله عليه وسلم. الوشي الله تبارك وتعالى جزاوتي اونجله جلا كوديش كي مشلوار اللهوت ناشبربله. كوديش كي غابوار كاتشيم بريمير ود به شيطانيت. الوشي الله ان شاء الله تنا فال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.